Isi le mendoj se ka përgatitur një shkurtër, mbasum ndoshta 2, maksimumi do të në 3 tema, Llahu di më mirë, në lidhje me çështjen e divorcit. Një përmirsive që ka bërë Allah subhanallahu teala besimtarve është që i e ka përcaktuar fen për ta dhe e ka plotësuar legjislacionin, të cilin ai ka zbritur për njerëzimin. Për këtë arsye Islami ka shtylluar të gjitha çështjet që kanë nevojë njëu në jetën e tij. Islami ka shteruar të gjitha temat ë që kanë të bëjnë me Hakun e Allahut, të gjitha temat që kanë të bëjnë me Hakun e njeriu në veten e tij, edhe temat që kanë të bëjnë me Hakun ja e njerëzve që e rrethojnë atë. Dhe për këtë arsye është e nevojshme një njeriu të mësojë ato që të zbotoj për të arritur kanë njësinë Allahu subhanahu wa taala. Edhe një për këtër e qështjeve është dhe qështje divorcët. Më basë e ju do pysë, një do thoni, parë divorcët është martesa. Edhe kjo është pytim e vend. Mirë po, problematika është duke shikuar në vojën e madhë që kanë njërëzit për të temë në veçën ti, unë e anë shkalloha temë në parë, duke pasur pra asyushin njërëzit martonë me kanë i si dhe ndahen pas temë e i nafë. Për ndhe dhe pas e cila ndahet me thë, ndahet me probleme dhe ka nevojt të di shdo kush haku në vetë dhe të tyra që ka për parës e cërshet e cila dhe më bët me qeve dhe njërës dhe bëjnë në njësha dhe pyresin për të zakonisht duke pasu parës u qita shtu dhe që cërshet e divorci ka të bëj drejt për drejt me disa tema të rëndësishmet islamit se që anë në më dhënë cërshetja i moralitetit cërshetja e, e nd dhe disat të drejta që i takojmë burit ose gruas ose fmive më radhë shuqë që duke mos njohur njëri u këtë regu dhe divorzit normalisht mund bjerë në padrësit shumëta përndaj unë e pas në voshin këtë që është të serot duke pasur parasysh që këtë që është je më thënë mendoj se nuk është seruar ose fare ose pothuaj se fare nuk është seruar vendin tonë dhe nevojë sa e shumë madhe Themi fjidhimishtë fjala që është përdohër dhe muë thënë në gjuhë në rabë për fjala në divorci shqip në shqipë ose ndarje, është fjala të talak. Fjala të talak, këptimi sa i gjusor është të mësish lidhur, mësish lidhur, dhe në një personit cili është të pa lidhur me dishka, e ke nuk e ke lidhur me litarë, që uëtë talak. Thuët, atë lakëtu lë bëjirë, minë ikali, oëtë lakëtu huë. Thot e, e zgidha dhe venë thot nga litari i tisët. Atë të lëkhtu në fella të lakë. Këpëtim gjusë o fella të lakë që ne përkëtem divorcë është të zgidhën e litari. Kurse këpëtim i shëriatit, këpëtim i shëriatit fella të lakë dhe thot zgidhja e lidhjes martesore. Zgidhja e lidhjes martesore. Kërë është të lakën. E, të cilën e përkëtem gjumë shqipët divorcë ose ndarje. Divorci është i ligjëruar në Feni Islame. Dhe argumentet fetare, të cilat kanë treguar për ligjshmërinë e divorcit, janë të shumta. Unë do të përmend disa prej tyre. Ëh, disa prej tyre do vinë edhe gjatë temave që do trajtojmë në lidhje me këtë çështje. Kështu që do mjafto me disa për treguar idenë përgjithmesme që ky, do të thonë, që divorci është një për ligjet e Islamit. Pra i këtyre argumenteve Fillim fare kemi ajetin kuranor që ka thënë Allahu subhanahu wa taala në suren Al-Baqara fot al-talaq marratan divorci është dy herë tregon më që divorci është dy herë thot feimsa kum bi ma'rufin aw tasrih bi ihsan do atë herë thot ose mbajim me të mirë ose lëshojmë me bamirësi nëse të ndash dy herë pse o mbajim me të mirë ose lëshoj atë shikoj domundon punë vet gruaj nëse ti e ndan Gjithashtu ka thënë Allah i më dhërë, të këtë i parë të regohet në ratë parë një dhënë që divorci, e drejt të i burë, të është dy herë, të ndaj gronë, që të rikëthej për sëri. Të finë, se arimë të më brapa në shumë. Në më në kjo të regohet që një pasat drejt të divorcoj. E dyta, është fëllë Allah s'hëpanë t'ala, ta ja, Ejuhën nëbiju, idha talla që të mun nisa, efe tallikuhun në le ndëti hinne. O ti profet, nëse ju i ndani grat, i gratë, i divorconi i gratë, atër divorcojnë e ato në kohën e i detit. E kësë harimi se të vrimë më mrapa, kush kohë e i detit? Gjithashtu, është transmituar në sunet, që është e divorci në tisa hadithë. Për këture hadithëve, kemi hadithën e bu mu se shariu të rëdhjallanu, se profetisë fanalojse në kathënë. Mba se thotë në njeri për jush mund thotë, e kam divorcuar, gruan, dhe pasaj thot e ktheva të por kjo nuk është divorci i muslimanëve shikon, pasaj divorci muslimanëve divorci jo muslimanësh, kjo nuk është divorci muslimanëve divorcojnë i gruan për parës e të vi i deti saj, do në parës e të vi në periodat e saj parës e të vi periodis këtë mundësit talogarisi atë e që uat i deti në mënyrët kolajt kjo është haditi parë haditi dytë është haditi ibnë Umarit radhjallahu anhu se aji e divorcoj gronë e ti, kërë e jo ishte në kohën e periodëve, në kohën e profetis sënë allahës sëllëm, edhe e pyëti omëri rrëdi allahën u profetis sënë allahës sëllëm për këta, edhe i tha profetis sënë allahës sëllëm, urderoj e te që ta këthej, më pas të lej desat pastroat, pas e të vinë përsi periodot, pas e të pastroat, pas e nëse të dëshiron, ta mbaj, ose nëse të dëshiron, ta divorcoj për pares Ky është, kjo është ideti të për cilin ka urdhëruar Allahu i Madhëruar, në bazë të cilit duhen divorcuar grat. Hadithën transmeton Buhariu dhe Muslimi, ndërsa ky hadith është më së sakt. Tret, divorcit, hadithi i tretë që tregon për ligjshmërinë e divorcit është hadithi i Aishës radhiyallahu anha se Ibnatul Jawn. Ibnatul Jawn ishte një grua me cilën mori tuti profeti sallallahu alaihi wasallam. Fot kur u fut tek profeti sallallahu alejhi dhe sellem dhe u afroa profetit sallallahu alejhi dhe sellem pran saj ajo i tha e'udhu billahi mink kërkoj mbrojtje Allahut prej teje dhe i tha profetit sallallahu alejhi dhe sellem që kërkuar mbrojtje me të mallin i shkon në shtëpinë tande. Shkon në shtëpinë tande, normalisht e divorcoi. Hadithin gjithashtu e transmeton Imam Buhariu ibn Majah, hadith është i saktë. Kjo të regonu një që divorci të ashtu, dhe më shë lejuar, se dërgurë e Allah s.a.ll. Ka të këtë divorcuar. Një dhe shumë trasmetohet nga ishja, rradi lona, se gruaja e Thabit ibn Kajs, ibn Shemmas, shkontek profetit s.a.ll. dhe i tha, oj dërgurë e Allah të. Thabit ibn Kajsi, unë nuk kam qërtim për të asë në moralin dhe asë në fejnë ti, por unë e urej kufrin pas islamit. Dhe i tha profet aja kërka në tikopshin e tij, do të tha ka dhon si pai. I tha po, tha profeti sallallahu selam, pranoi kopshin. I tha tha bibi pranoi kopshin edhe divorcoja të një herë. Ë divorcoja të thot Këtë regonu, një herë. Kë tregon domun që divorci është i lejuar, është domun është ligj për ligjet të Islamit. Gjithashtu Hadithi tjetër është hadithi omenet radiallahu anhu Se profetit sallallahu alaihi sallam E divorcoj hafësën Hafësën Vajzen omenet radiallahu anhu E divorcoj profetit sallallahu alaihi sallam Më pas i erdi Gjibrili alaihi sallam Dhe i tha ktheje Sepse ajo është savwametun kawwama Ajo thot falet shum Natën Edhe a gjeron shumë ditën Edhe ajo është grua e ajo të në gjennet Edhe e ktheju profetit sallallahu alaihi sallam Hadithe në transmeton e Budaudiv në, në mënyrë hafidit është më së sakt. Këto janë disa hadithe në përgjithësi të cilat tregojnë që divorci është i ligjëruar në fenë islame. Çfarë gjykimi ka divorci? Meqë është i ligjëruar, a është halal, a është mëkru, a është pëlqyeshëm, a bën ndonjëherë haram, a është detyrë. Por këto lloje dietarë domon kanë fort dhe kanë treguar gjykimin e divorcimit, por përpara kësaj desha duhet të tregoj që është një hadith i cili fëtë për divorcin dhe ka të reguaj që divorci shka u rryrë të këllohu s.w.t. Thuën të abgadhu l-halali l-allaj të ala at-talaq. Halali më ju rryrë të këllohu i madhurra është divorci. E, mirë po kjo hadith kanë të regu djetarët, që kjo hadith është hadith i dobet, për arsujet dhe mëndë të shkëpute se zinëgjirë të transmitimit, dhe nga që djetarët nuk e kanë transmituar në gjithë mënyrë të njëtë, kanë n Por legen gjyku dietarish me hadithet e dobët. Ësë nuk bazohemi dot tek ai për të dhënë një gjykim nëse divorci është është halal por është i papëlqyeshëm. Mirë po themi në përgjithësi domthonë përveç se hadithet kanë argumente të hadith, ka argument tjera që tërgojnë të do çështje. Themi që origjina tek divorci është që ai është i papëlqyeshëm me kruh në origjinë bëhet fjalë. Kur, domon kur nuk është e nevojshme që një të divorcoj. Edhe ky është mendimi i shumicës dietarëve. Dhe rasti i këtillë e divorci që është i papërqyëshëm është Kur burri enda në ngruan pashkak Edhepse gjendja në, në, në, në më tëmjët të tërish duke e jetë surë mëse e drejt Dhe argument që është i papërqyëshëm është qëllë Allahus Që thotë, u a shiru hun në bil ma'ruf Thotë, jetoni me to, thotë, me të mirë Në më nëtë dojët mirë që njifet mes njërzve të inkërihtohen dhe nëse ju i urrëni ato thasa entekelu şey wej'alallahu fi khayr katira atim base nëse urin mbase tek ajo gjë që ju urrëni mund vendosallahu shumë hajer edhe kur tregon këtë që të e djegë që urrëni mund vendosallahu shumë hajer tregon që njeriu duhet të duhet ta mbajë gruan edhe pse mund ta urrej sepse në të mund këtë hajer të mafh edhe domethënë duhet kundërshtoj domon dëshirin e vetësti Për e kësa e kanë zirë djetarë, dhe mëndën që kjo dhe gje të regonë, më në mëndën që mbajtja e gruas, dhe kur orenë e shë përqyshme. Dhe për derësa mbajtja e saj e shë përqyshme, dhe kur orenë të regonë një që ndarje ishe e saj, e shë përqyshme. Te ka të reguar e sujuti, në një libertatin. Mirë po, divorci në dryshon gjukimi ti, në nga në një gjende në një gjende tjetë. Ka raste, kur divorci bë Pra këtyre rasteve kur bëhet detyrë është kur gruaja nuk kryen një prej, domethënë një prej detyrave të hakjeve të Allahut subhanahu wa taala, një prej hakjeve të Allahut subhanahu wa taala që i ja ka bërë Allahu detyrë siç është namazi. Ose kur gruaja nuk është e ndershme, ose kur ë akuzohet për gjëra të rënda, akuzohet bëhet fjali që akuzohet vërtet, jo domethënë iluzionet e njerëzve. Ka thënë Imam Ahmedi vëllohë më shirof për një gruat të tjil, thot nuk duhet që njëri u të ambajat të, sepse njëri u në këtole rasi, në më nëni i pakësohet, i mangësohet feje e ti, kër i përnonë në më tonë përstimu shmin e ti, thot i pakësohet feje e ti, dhe i nuk është i sigur për i saj mundet që të janë ndohë ti krevatin, të janë ndohë ti krevatin, dhe mundet që ajo t'ingjise ati një fmi që nuk është i ti, Edhe në këto raste lejohet që njeriu t'i ngushtojë gjendjen e saj, domethënë t'i ngushtojë gjendjen e saj, domethënë që cilën, të sillen të sillen me të, të jo në formën më të mirë kur ajo bën veprime të tilla që ajo t'i japi atij paraqi që i ka, që i ka marrë domethënë ja ka marrë fillim para, sepse burri kur martohet me gruan i jep një shumë parash. Mbasë këtu në Shqipëri ne nuk e kemi shumë problem se jepin gjërat vogla por shumë po kur bëhet fjalë vonëta arabe, ata japin shumë më të mëme tum bëj fjalë 5000 euro, 10000 euro, 15000 euro, 20000 euro, ka raste 300000 euro, varet sipas llojit. Domethën një shumë e tillë nuk është shaka, domethën, kështu që ajo më duke ka treguar që në çdo rastin kur ajo është gruaja e ndershme, ty lejohet se ti të shtrëngosh asaj gjendjen që ajo thot vetëm më ndaj edhe unë të jap lekët e tua do të gjitha, sa çfarë ka vana. Pse sa është moralista. Në shkugjot Thotë, Allah, më dhërë, vëla të ardhullu hunë, në litethe bubi bërë dhëma, atejtumë hunë. Thotë, mos në ngushton i gjendin e tërë, të mos në fësillin e keq me të othot, që të merë në tërë një, një pjesë të asaj që ja keni dhenë. Qa përën burri? E të rajtonë keqë gruan, që ajo të jepi një pjesë pajësë, që ka dhënë paratë më dhe. Në më dhënë, kërshë martuar e ka hyr parë thata ndor gruas i do e parë kjo është para i ka 20000 euro nuk du të mlesh as rroba as onazë ze farë kjo është para ime thot 20000 euro edhe njeriu pasaj do të futet në borx edhe kalon 10 vjet i jetë me të po po un do 20 20000 20 euro ja, e komo si kam largu bën kaç vite këto tashi do të kënaqim 20000 euro të mia edhe vonë ngushton ngushton do e torturojnë më radh e kanë dalur Allahu subhanetallahi s'ti e kanë vënë atë shaku i sai ke planuar u thoden mortezë me këtë lloj çmimi shaku i sai Edhe Allah subhanët talë e ka lejuar këtë të ngushtimi që mund të bëshbërë vetëm një ras, thot illa e tine bifahishe të mu bëjjine. Vetëm se në të ras, kur ato bëjnë i moralitet të qartë. Vetëm të në ras, lejo që ato, asaj dhe mund të ngushtosh gjendjen që ajo të detyruat të tjabit parat që ti ja këdhen, edhe në kundrejt saj që ti të, të divorzosh. Në gjithashtu, Ka mundësi, në në rast tjetër ku mund të jetë detyrë divorci, është rasti kur burri betohet në Allahun që nuk do t'i afrohet gruas së tij dhe nuk do ta preki për më shumë se 4 muaj. Ka betohet në Allahun për këto gjë, nuk do ta prek më shumë se 4 muaj. I, më, nëse ai nëse kthehet te gruati dhe dhe afrohet pranë saj dhe prek më shpejt se 4 muaj, atë ka për detyrë vetëm të, të lëje betimin që ka dhënë me të një që kanë zgjegoi ti. Ndërsa në nëse kalojnë 4 muaj, atëherë e detyron gjykatësi ose i pari vendit e detyron atë dhe që ose ta ose ta afrohet pa ngrohës, ta prek atë, ose për ndryshe ta divorcoj. Është ka detyr. Një nga ato dy gjërat. Dhe rastit, më në këto raste do të thonë i vije domon që divorci është detyr nëse personi nuk pranohet të i afrohet gruas. Gjithashtu mundet që të jetë detyr divorcin në një rast tjetër. Ky është rasti kur burri dhe gruaja sillen çdo njëri për tyre një gjykatës nga familja e tyre. Dhe këta gjykatës shikojnë që gjendja e tyre nuk mund përmirësohet kurrë, por do ketë vetëm sherrësh, ama dorëmuja dhe padrejtimë ndaj njëri-tjetrit dhe shohin të arsyesin që e vetmja zgjidhje për ta është vetëm divorci dhe atëherë ata e bëjnë detyrë aty që të divorcohen. Ky është rasti kur është detyrë. Ka raste kur divorci mund të jetë haram. Kur bëhet haram. Edhe divorci që është haram është çdo lë divorci i cili nuk bëhet sipas sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Tu tash i dalim në një temë tjetër. Kush është divorci ose si bëhet divorci sipas sunetit? Do njëri duhet të di rreth parave përpara se divorcojë. Që, do të thonë, mbase nëshall Allahu, njëri njërë njërë nuk ka nevojë për gjëra të tilla, po një nëse dikush ka nevojë për këto, ai dhe bie në Me gjunaf, me gjunaf. Edhe format format e shunetit, si do si divorcohet njeriu sipas sunetit, do ta rregojmë sot. Kurse pastaj çka janë të ndaluara, do vinë në më mësimet e ardhshme, aty do t'rregojmë pse edhe ato do më problematikat që ndodhin to. Kështu që të gjitha format e divorcit do të cilë nuk janë sipas sunetit profetit e sallam, ato janë haram, dhe nëse njeriu bën ndonjën prej tyre, ai quhet gjunafçar. Për shembull për të kemi kur njeriu e divorcion gruan e ti në kone periodove. Po e divorcion në kone periodove, kështë haram, edhe e që u gjunafqar, edhe ka bërë bidat, në këtë dhe viprimi që ka bërë. Se kur se i tha profetisë sënë Allah i sëlem, Abdullah ibnë Omërit, e ad ladhi Allah në dhe urdhërërë që ta këtë i gruan e ti. Ka disa raste, kur divorci, mund të të halal. Halal më këptim në nënë që nuk është asë i përqyshen dhe asë i papëlqyeshëm. Por është halal, do të thotë nuk merr as vaper, as junafe. As nuk zihesh për ta lënë, as nuk zihesh për ta marrë, për të, të dyja anë mësoj. Ky është halal. Dhe ky lloj rasti që është halal në çdo formë është kur gruaja është e pamoralshme, do të thotë është e keqen sjellin e saj me burrin e saj. ë Edhe njeriu nuk nuk naqet prej prej mënyrës se si do më komunikon me të, si do më radhe, dhe kjet, kjet të mëradh dhe mund të djepojse sa këtë këtë këçija do un ofenduosë ndaj ndaj për, për arsy, të imë radh. Edhe për këtë arsye për shkak mund të dal dashuria nga zemra për të, mund të largohen zemrat. Edhe për këtë arsye don ai e e, e divorcon gruan. Edhe është ka raste kur divorci i pëlqyesh. Është pëlqyeshëm kur gruaja kërkon divorcot për arsye të vëta të lejuara nga fetare, i thot burrit, më ndaj. Edhe dhe, dhe atëherë burri ka të pëlqyeshme për të, për mos e dëmtuar gruan përderisa kërkon divorc për një arsye të lejuar fetare, më ka të pëlqyeshme që ai domun ta divorcojë, i, i japë asaj domun ta shit takon asaj. Do Allah subhanahu wa taala me ursinë e tij e ka e ka ligjëruar divorcin, sepse divorci është një lloj zgjidhje. Dhën, divorci është zhjithi në të vërtet për problemin e burit me gruam. është zhjithi e kur nuk ka zhjithi tjetër. Kur burit dhe gruaja, nuk gjenjë gjen, do të më një tjetër, asë një do e zhjithi tjetër, atë e zhjithi që një dhe për ta është divorci. Për në dhe Allah, nuk e ka lejuar atë që a i të bëhet në zhdo dhe forme, në zhdo dhe kohë, gjithashtu dhe nuk e ka ngushtuar fare që ta bëhet të ndaluar plësisht, por e ka lënë atë me disa kufi, me disa kushte caktuara dhe e ka lënë divorcin në dorë të burrit. Ne kjo është për veçori që divorcin i s'kam, nuk është në dorë të kruas dhe nuk është vetëm në dorë të gjykatës, por është në dorë të burrit, sepse në të vërtetë burri është ai i cili, më themë, e merr gruan në shpinën ti, e tij, e ushqen atë, kujdeso për të, kështu që domodin drejtimi i familjes është në dorë të tij. Që drejtimi i familjes është në dorë të tij, nuk mund ta drejtojnë të tjerët. Kushdo që ofti Pëndeti Allahu Subhanuhu Taala në shumë yete ku drejtohet, domethënë muslimanëve për divorc, drejtohet drejtot, drejtot burrave. U drejtohet burrave. Edhe drejtohet gjininin mashkullor, thotë jajon Nabi idha tallaqtumun nisaa, o ti dërguar, nëse ju i ndani gratë. Grat", grat, nëse i ndani gratë, nëse i ndani gratë burrat. Nëse gratë ju ndani juve, thotë nëse ju i ndani ato. Kjo tregon më on që divorci është ndort burrit dhe Allahu subhanahu wa taala dhe pse ka dhënë divorcin dor burrit, nuk e ka lënë atë të pakufizuar, por e ka kufizuar që burri ka të drejtë ndaj gruan e tij dy herë për ta rikthyer. Pastaj nëse e ndan herën e tretë, nuk ka detyrim ta rikthej më, vetëm nëse me disa kushte që do vinë inshallah. Qërimi këtyre. Të dhe thash në këtë kavursi shumë të madhe, sepse divorci është zgjidhje për pra ato lloj familjeve që nuk kanë zgjidhje. Nuk ka shpesh po siç kanë qenë në kohën e Xhailietit O ata mushrikët ose siç e thon çifutot të cilët e kanë divorcin në atë formë, që burri ka mundësi ta gëndajë gruan atë sa herë të dojë, ta rikthejë sa herë të dojë, në momentin kur ajo porosi mbaron koha e pritjes së saj, ai e rikthen edhe një herë. Por shonë ndan një herë, edhe për 3 muaj, brenda dy tërë të muaj ka drejt buletar e rikthej gruan e tij. Edhe kur mbarojnë apo për 2 muaj gjysmë, ai thotë kam kthyer, e kthej. Sa e kthej, e le pa kohë, pse do të kam ndarprap në dhënë e le, as të, as të lidhur, as të zgjithur, por e tortoron. Edhe së doj, të deformet, dhe së të desi, shu që grua si humbet haku i vetë, dhe jo këthejë sikur me qenë i mallu, e sikur qenë njëri. Kjo është në fenë qifuta, ku se kështeret, në anë atjeter, e, kan, e kanë ngushtuar, a i që shumë qërës të një divorzit, a i sa në më dhe në, në, në atë e në disa sekte, o përshonë të kë disa pë Nukleo, domethën, nëse të bie për fat në një grua që është, si thonë apo the hablu min masad, domethën është litar prej zjarri, majë qafëza të dhëzës. Nëse është litar prej zjarri, majë qafëza të dhëzës von ata, bideu në kanj, por ata kriterë që kanë lejuar thon po e ndave gjysmë pasurisë takon atij. Për këtë arsye domethën për hapet të shpërhapur në në bodën perendimor për, për sa i takti ligjit është përhapur shumë shumë immoralitet tek ata dhe nuk duan të martohen. Sepse do të po martova, nuk diçë gruan që lhomët. Sidomos ja si ata kanë dhënë grua së drejtë më shumë se burrit. Që e parë e parë që ka dhënë gruaja, pastaj djeni, pastaj burri. Kështu që në moment kur fillon, domosdhem burri për këku një të drejtë veten, ku ku përfundon? Përfundon në burrë, sepse ka të tjerë para ti që më kanë dhënë të drejtë ato dyra dhe, dhe, dhe kur martohet, domos kur është i pasur burri, kur martohet direkt gjysmën e pasurisë do t'i kaloj gruas nëse ajo nëse ajo kërkon divorc vet. Ka në gjysmën e pasurisë. Ka ndërtuar të mos e divorcoj por çfarë bën? Ajo shkon në telefonën e ndejt, ajo e thratfon ktej. Ka rast, vallallaj kam dëgjuar vëllai musliman më ka treguar subhanallahu i ka qenë në një event. Tuaj. Vllai Musliman është një vllajë kam parë para shumë videos, veçanë ka për fen Allahut, tha kam shkuar dhe un flija tha, aty ku fli lopë dhe vinte edhe për nari flitë muku fli mu lopë thotë. Edhe i thoshe po ti të shnek të më mua Edhe më thoshe po unë po flektu më ty Dhe sepse grua i me thotë ka zënit dashnor Edhe denor njit nga dhe të nësutim Edhe nga i nga dhe të bënd gjithot pisliket Nësutim I thoshe po të divorcoj Po se divorcoj do sepse më merë gjusme në pasuristot Më merë dhe gjusme në pasuristot grua ja. Edhe Në më dënë subhanallah Ligja Allah nuk kam më drejt Nuk kam më të drejt Subhanallah se ligja Allah Edhe për këtë arsye, sikosh bëton për ndihmosh për hapur i moralitetit, një, por ajo që njerëzit nuk martohen, edhe nëse martohen detyrohet ta rrethoj grua me dëbora ta rrethoj burrin vet. Për të undar nuk bëhet fjalë, jetojnë me një tjetrin, mbyllin syt, përpara me ti mbyllse para të je. Edhe jetojnë më së kumë qenar, miqthi është një komshi me një tjetrin, thonë drejtë punë. Ashtu. Ndërsa në Fenistan me Allah subhanahu teala ja ka, ka dhënë të drejtën burrit nuk ka më drejtën gruas por të divorcuar sepse gruaja nuk ka atëdë gradë që ka burri. Dhe kjo është më së drejtë. Ulejse dhe kërukenun thaka, ka thënë Allahu më dorë nuk është, nuk është mashkulli si femra, do nuk është femra si mashkull. Do më thon femra është më më ngrad më, më, më poshtë se sa burri. Prandaj Allahu Subhanetullahi ka vënë burrin që ai mban përsipër problemet e jetës, kurse gruaja ne ka bërë të butë që ajo të rris fëmijët. Fëmia i vogël kanë nevojë për bucinën e në nënës. Kurse ashpërsi e burrit duhet për jashtë në në ashpërsi në dynjas. A i përpondon ato problemet e jetës. Ndërsa nëse do të ndodhen ndryshë qëndërta, do të shkatërrosh të gjithë. Ka bërë Allahu Subhanetale. Prandaj edhe burri me përsipër dëgjë që nuk i merr gruaja, edhe Allahu Subhanetaj ka dhënë burrin një lojik më të pjekur, po them zakonisht, se ka pr ato burra që janë më më dobë lojik se gruaja normalisht, por zakonisht u ka dhënë burra më shumë lojik dhe më të matur. Ka rase gruaj dos hëm divorcodot, hë ke fuqi hë po patë ti të skë, si trim nuk divorcon dot. Kurse burri që është i matur ai divorcohet tek kur është kondësueshme, jo ku ku i pëlqen gruas. Ka rase gruaj e nuk e nzer buh, hë nuk e bë dot, nuk e nuk e thot dot. Do ti sigurt të kishë qenë divorci ndort gruas, ndonda ndanta e sa jeti pëlqen te gojë se burri i ndar. Po t'i thonë tani burr tjetër nuk ti pëlqen e thot kam dhënë dy sodikime të tjetrën. Zotëroi. Prandaj dhe Allahu subhanahu teala me mëshirin e vet, dhe me urçin e tij ka vendosur divorcin me kufi të durr, në vendin e durr që të përdoret dhe Allahu subhanahu teala nuk e, gruas, nuk e burit, ka lënë gruas, e ka lënë burrin. Edhe burri ja ka kufizuar me 3 herë. Dhe jo vetëm kaq, edhe mbas ta ka kufizuar me 3 herë ka këshilluar burrin që të ketë frikë Allahut subhanahu teala në këtë, sepse kjo është kyç ligji i Allahut. Dhe mbasiollojma e madhuar ka treguar për divortin në Kur'an, ka treguar ligjin e divorcit. Në surën Al-Baqara, thot pastaj mbashtyrja thot, jete thotuallat ta xhidu ayati la yuzwa. Mos i merrni ajetet Allahu t'allli. Nuk mos e mos e përdorni të drejtën që u ka dhënë Allahu për të divorcuar gruan apo për ta kthyer që ta që ta përdorni atë të, të talleni me të edhe ti bëni padrisi gruas. Se ligji i Allahut nuk është talli. Uallat ta xhidu ayati la yuzwa. Mos i menje i dota low talli. Edhe burri që, ja ja që, që ka dhënë të lutë të drejtë, ja ka konfuzuar me tërë dhe e ka këshilluar kujdes, apo نو shikon, Allahu gjon ditën e tuaj prandaj mos utallme i të Allahut. Përkundazi, përdorja tonë në vet kurthjet e matur, domethënë, të ketë me me kushtet që ka vendosur Islami. Kjo është domosdoshmërisht për këtë urtësis, domethënë, pse Allahu subhanahu wa taala e ka liruar divorcin, sepse e them duaj gjajë, ollah, sepse kam dëgjuar prej kohësh ti kushtet mburrën që ne nuk njohim divorcin, divorci është do të gjej keqë më radh. Në këtë kohë që divorci, ai domethënë, siç u thash, ka raste është haram, ka raste është detyrë, ka raste pëlqyeshëm. Domethënë ka gjykime ndryshme, nuk ka një gjykim të vetëm. Ju nuk mund të thuash përgjithsisht që gjithmonë divorci është i keq. Asu mund të thuajmë që është divorci është i mirë, por në rastet nevojshme, ajo është nevojë që ka vendosë Zotë i mëdhur, njeriu njeriu e bën atë për të shpëtuar nga një nga një hall. Për shkutu nga i halë. Në basi të reguam në qështjen e, në, në divorcit, gjukimi që ka divorcit, flasim për një qështje tjetë që ka lidhë me në qështje divorcit. A i në jodë gruas që ti kërkoj divorcë burit saj apo ja? Pa arsue shëriatike. Themi që gjukimi nga anë islamit për gruar nëse në mëllën në më në që a jodë ti kërkoj divorcë burit në origin është haram. është haram në originë. Për themi në regjin, nuk e do të thot që në disa rase kjo përbë ka përjashtime. Por, në idene për gjithshme, themi që nuk i lejot grua, se ka harm grua ja, ti kërkoj burritë të sajë, divorce, parë syrë. Ka thënë profetisë sënë Allah, e sënë në hadithin e boreres, dhëtë el munteziatu o el muhteliatu hun në el munafikatë. Thot, ato gratët cilë nërgojnë nga burët e tyre dhe që përkojnë darje Edhe kërkojnë divorcë, ato janë munafiket Në më dhe nëse do themi që njërë që, që hipokrizie ka disë cilësi Një për cilësivit hipokrizis që janë të veçanë të për gratë është, është cilësia e kërkimit të divorcët Ajo grua e cilë në parë syrë i kërkojnë buri se divorcë Ajo është munafike Ajo i quatë munafike Nuk tejmë munafike dhe për fesë, Po çdo i meshë ajo ka sencikis monafideve, profetesorët ka thënë, "Hun el monafiqat", ato janë monafiket. Ato janë monafiket tot. Ëh eh, Hadithi është i saktë transmetuar nga Muhamedi ne sa i dhe të tjerë. Gjithashtu transmeton nga Thohbani radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Çdo grua që i kërkon burrit të saj divorc, pa pasur problem, nuk pa pasur asë problemit, ajo e ka haram erë në xhenetit." Grua, thot, që i kërkon burit dhe saj divors pa pa o sur problem ajo ka haram erën e gjenetis që që neto, në mund kjo të regon që kjo dhe vëprimi është një për i gjunafet më dha në mund gjunaf, por është për i gjunafet më dha për të rështë më të në budaud ibnë madje dhe tje hadith është i sakt mirë po i lejo të gruas që ajo të i kërkoj divorce burrit në raste të veçanta. Edhe këtu bëhet fjalë domethënë në raste, por ajo ka frikë se nuk i jet do të hakun burrit ose se mos bie vetë në fitne. Edhe këtë logjë për e përcakton ajo vet. Kur bie në fitne ka hazë do të do do bie nga feja saj. Shikon domoshem që ajo nuk nuk e soton do të liqet Allahun tonë në tonë shtëpim, tonë burri, nuk jet do të hakun. Mund të bjerë shumë gjunafe, mund të bjerë shumë harame, shumë gjëra të të, të qtia më radh. Për këtë arsye ajo kur e shikoj që nuk hes mund të jetë në të njëjtën formë sepse të, të kundërshton urdhën e Allahut, i kërkon burrit nën që të divorcohet prej tij dhe argumenti për këtë është hadithiën Abbas, e Abbasit nga gruaja e Thabit ibn al-Qaisit, të cilën e tregom më lart, që i tha profetit sallallahu alajhi wa sallam, O i gruajt, u Allahut, un nuk e qortoj Thabit ibn al-Qaisin për marrjen e ti dash për fenë e tij, por un e urrej kufrimin pas islamit. Në ka për qendër kufrimin pas islamit, nën që ti mohoi të mira të ti. Domthonjë që un gjinë në një gjë ndë të tillë me ta, që un ka urrisur të bijnë gjynaf me ta. Nuk e përballoj dot i tjerën me ta. Prandai i tha profeti sallallahu alajhi wasallam, "A ja kthej ti i pai gjithka dhanën kopsht, një kopshtin që dhan një kopsht. Një kopsht e gjithë dhanë i pai. Kë është paja, domethënë, pasuria që ka dhënë kundër martesës, një kopsht, që mund të ishte me palme ose me diçka tjetër. Edhe i tha ajo, "Po ja kthejta." Sepse në këtullazë i kthehet, sepse gruaja është e shë që kërkon, kur gruaja kërkon divorc vetë ajo, atëherë në zeburri divorçon, ka të drejtë burri që t'i marrë asaj të pasurinë që ka dhanë dhe përsa është me kërkesën në gruas. Ata i tha Profetis A.S. Thabitit, iqbelin hadika, o tëllika të tëllika. Thot, parnojë kopshin, mërë kopshin që dhe, edhe nda e njëherë, divorcojën njëherë. Gjithashtu, ë, është dëtyr për gruan që ajo të kërkojë divorz në e burit dhe saj, të kërkojë divorz, kura i nuk është në regull më fejnë të ti. Kur burit nuk është regull me fenë e ti, nuk të të të në rasit dhe mëndën që profesorësën e kandaluar, par në lukil e johët, gruës, e a johët i kërkojët i vërzë burit, për kundrasin të të lë rasit e johët, gruës, i si kërkojët i vërzë burit. Kur e nuk është regull me fenë e ti, kur e i shikon pjusë dhikë, kur e i me edhe me gjera tullë ta, kur e i akuzot për i moralitet, për lidhjit dushim të më njerës me, Kur në kryen dëtyrët Allahot I lejo të gruas të lërasi Ma dje mund shkoj derë në gradë dhe që ti të dëtyrë Vajji për të Që ajo të kërkoj divorzë prej ti buri Dhe kjo varë në gjendeve dhe e përsakton vetë Që kjo burë mund të regullohet Apo së regullohet ma Kjo është dhoni qështje cila thoni, I përket asaj ajo përsaktonet Kjo është qështja Qështje tjetër është Cili është divorci Si pas islamet Divorci pas islamet Ose divorci pas sunetit Profetis salallat sëllem Ka disa regula Do sërë dhe të të regojmë tani Këto regula janë Së parë i themi Kër njëriu Ka dëshirë të divorcoj gruan e ti Për ndë një rësye Të vërtet Që i ka dëshirë Me të vërtet E shikon që zgjide për të është Vëndu se divorci A të i duhet presi Dherë sa gruëja e sajë Të kaloj përë të kaloj një period të plot, më pas të pastroat, dhe mbase jo të marrë gusul nga periodet e saj. Atëher i lejohet, ati të ndaj atë një her, ti thot, je e divorcuar ose je e ndarë, mirë po, kjo lëndarje duhet bërë, mbase është pastruar nga periodet, është larë, edhe për parës të prekë para se të propoje se ai ka prekur nuk i lejohet ta ndajë gjithashtu në atë lloj në atë kopasërtie kur ai ka prekur gruan e tij. Domethënë, nuk i lejohet ta divorcoj kur është në perioda dhe as nuk i lejohet ta divorcoj kur ajo është e pastë, por ai ka prekur atë muj. Por çfarë do të bëj? Duhet të presit të kalojë një periudhë, mbasi të pastrohet, të lahet, mos e prek, por të divorcoj, atëherë kjo është Si për Islamin thot Allah subhanahu wa taala al talaq marratan divorcë dy herë, domethënë ndan një herë, pastaj kur i rikthejnë ndan përsëri dy herë. Kjo është e dreita e burrit. E thot Allah i mëdhuruar, ja edhe Nabi i thot talaqun nisa fatlquhuna li iddatihin fat divorcojeni ato për idetën e tyre. Domethënë kanë vend dietar kur janë të pastra dhe nuk i keni prekur ato. Kur janë të pastra nuk i keni prekur ato. Shuktu, hadite, në dorëzuq tu kemi hadithën e Ibn Umrit që sqaron shumë qartë ç'është e divorcës, si kur bëhet divorc sipas sunetit. I thot profeti sollallahu alaihi ve sellem urdhëroi atë që ta kthejë gruan e tij sepse e ndau në kohë periodave. Ta mbajë atë derisa të, të, të pastrohet, më pas të vinë periodat, pastaj të pastrohet, pastaj i thot nëse dëshiron ta mbaj, nëse dëshiron ta divorcoj pa ars të prek. Atëherë, kur njeriu e divorçon gruan e tij një herë mbasi ish lar nuk mosej pastru kurja dhe nuk e ka prekur, atëherë nuk duhet ta nxjerrë nga shtëpia ta përzihen nga shtëpia. Por duhet ta lejë në shtëpinë, në, shtë, në në në në shtëpinë, në shtëpinë përkohore, në shtëpinë e tij. Derzat mbroj ideti. Ideti është koha e pritjes gruas mbas i divorcohet një herë. Edhe do vinë ceremonitë së më brapën, inshallah. Kjo është do rrinë në shtëpinë burrit saj, ajo del përpara tij, domethënë sikur se del, do të thonë, në rast kur ajo është grua, ajo është gruati akoma, sepse e quhet e, e divorcuar një herë, pashami mund ta takojë atë, do të thonë, mund të bëjë me të çdo gjë që bën burri me gruan, nëse bën diçka të normalish, ajo i kthehet përsëri. Fot Allahu subhanahu wa taala, utaqullahu rabbakum, la tukhrijuna min buyutihinna wala yakhrujna illa ay yatina bifahishatin mubeena. Kini frikë Allahut, kini frikë Allahut zotin tuaj, treqon vazhdimta jeteve. Dhe mos i nxirrni ato nga shtëpitë e tyre, domthonë nga shtëpia e tyre, nga shtëpi që ju ju i keni vendosur për banuar në to. Dhe as mos dalin nga ato vet, vetëm se atëherë kur ato kryejnë moralitet të qartë. Domthonë këtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar që kur njeriu ndan gruën e tij, ka për detyrë, është detyrë për të që ta mbajnë në shpinën e tij. Dhe nuk i lejohet ta nxjegë nga shpia. Gjithashtu te gruas nuk i lejohet që të dalë nga shpia e burrit i saj. Derisa Dheri kur Dheri sa do më të mëroj i deti saj Dheri kur do më të mëroj i deti saj Dhe përjaçto dhe për, për këti rasi Vetëm rasi kur gruaja Bën i moralitet Të qartë Atëherë kur burri Dëshiron gjëtse kohë që të kohë i detit Ta rikëthe gruaj në ti Dëshiron të rikëthej me njetë dhe mund për të pajtuar më të, atëherë ati të konë të rikëthej e të, pa i marleje gruas dhe pa i marleje familjarëve të gruas. Sëpse ajo, konzër gruati, edhe e rikëthej në gjëtë sajko, gjëtë ti tre periodëve që uëtë kojë detit. Thotë Allah, subhanët talë, o buëllet e unë, haku birat dijë në fithali kejnë, eradu islaha. Edhe burët e ty janë më përësorë për të rikëthyre ato nëse ata duan pajtimë. Fot Allahu subhanahu wa taala utahet tregon domthon se burri, nëse divorçon një gruan, edhe as në kohën e idetit, kohën e pritjes, ai ka më të drejtë se çdo kusht tjetër për ta rikthyrë gruan. Nuk ka veti të drejtë prindi vetë dot tashme që njër, të jë ndave një herë, atëherë do mbyse mua para se ta rikthesh. Jo. Ja. Ajo konzorpsi grua e tjetër ka të drejtë ta rikthej pa i marr leje qoftë asaj gruas, qoftë prindërave të saj ose tarfërm të saj. Fot vetëm në një kusht, ka vendosë Allahu më dorë një kushtu. Kushtje është nëse ky e bënd të rikthime njëtë për pajtim dhe jo me njëtë për të adëmtuar gruan. Në qëndodh, kam njëse një që e ndani, e divorçon njërë edhe e lederë s'angelën nga ati tre muaj. Ambaru një tre muaj e rikthen. Edhe e torturon, e vuon gru e për ti më radhë, pas e kalon për kohë e divorçon për sëri. Edhe e ledhe ledh, dhe dy muaj e po thuj se ajsa përmaru e djeti saj edhe rikthen për sëri. Edhe e rikthen për sëri. Nuk është tur on ground, por kod gjatë e le as lidhuas zgjidhur. Do në nëse qëllimi i tij është për ta rikthyer për pajtim mirë, nëse nuk e rikthem për pajtim, normalisht që ky ri-rikthim nuk ka vlerë për të dhe gjykata ka drejt, domethënë që t'andaj edhe pa leje në të. Ndërsa, nëse burri e ledhun e ndau një grua dhe e le pastaj që ajo, domethënë, derisa kalon i deti, sa i dhan 3 3 perioda, atëherë Ajo dhe më në konzërot, dhe më në që konzërot e ndarë për të i plëtsishtë, konzërot për të grua huaj e Dhe në të të dhe rasti, ka thënë Allahu subhënë ta'la Fejda beleghë në gjelëhune, fejmsik unë në më marrufën, au farik, unë në më marrufë Dhe dhe kur ato të mërinë kufirën e tërë të fundit, atër ose mbajnë ato me të mirë, ose ndajnë me, me të mirë Një për tërë dy gjerë du të bëj një riuë Edhe nëse ka mbaruar i deti gruas dhe burri ka dëshirë të mërtot për sërimet të, i lejot por me një akt të ri martese dhe me paj të re. Në më dhe nësikur mërtot me të nga fillim, herë në paj, që herë në parë. Gjithashtu nëse njëri e rikëthen gjatë kose i detit, e rikëthen gruan gjatë kose i detit, edhe ë dashonta ato divorcoi përsëri ka të drejtë të divorcoi edhe një herë sin, por sikurse e bëriën e parë me kushtet që t'rëgojëm herën e parë. Ndërsa nëse ai pasaj e divorcon atë për herën e tretë, për herën e tretë, i bëri të divorcoi dy herë sipas rregull, herën e tretë divorcoi. Atë kjo grua për të bëhet haram. Kjo grua për të bëhet haram derisa kjo të martohet me një burr tjetër, fa in talaqa fala ta hilu lu min ba'du hatta tankih zawjan ghayra. Nëse aje e divorconet të, atëherë, ajo nuk është më halohë për të dhejër i sa ajo të martot me i burë tjetër. Dhe më dhenë, të martot me i burë tjetër, pasaj nëse, në, në, nëse ndani tjetëri, atëherë i lejo të parë. Dhe më dhenë, kur burë i parë, ndanë gruan tre herë në kohëtë ndryshme, e divorcojë si pas regullove, herë në tretë, pasaj kur të ndaj për herë në tretë, nuk ka dhe të martot me më tajë. Nuk e ka dhën burrit Allahu Subhanetau ta drejtën që të, të divorcoj sa herë doj, por tre herë her në tretë nuk ka më drejt. Edhe masi kolon herë e tretë, atëherë e grua që ti kthehet vetë një herë ti duhet të martosh me burr tjetër. Pastaj po qes ai dëshiroon ta divorcoj ai vetë, atëherë mundet që kjo të rikthehet tek i, i pari. Edhe këtu kam vendosur, kam vendosur domosdoshmë në bazë argumente të Kuranit dhe Sunetit, kam vendosur gjithashtu tre kushte por tu rikthyer edhe një grua tek tek burri i parë. Kushti i parë është që kjo martesë do të bëhet në burrë dy të martesë e vërtetë reale. E dyta të martesë me dëshirë për burrin, për burrin dytë, me dëshirin e vetmë tortë. Jo, ta jeta kogo di kushtet. Dhe dhe e treta është që ata të bëjnë njëtin atë që do të marrin me gruan. Sepse pse ka vendosur kjo kusht i Islamit? Sepse ka disa raste kur njeriu ndan gruan tre herë dhe merr një person Me një person edhe edhe e bën ato bën një akt martese formal me të me gruan e tij, me një jet për t'ia ja, për t'ia ja bërë halall, tipas i thotë ti marto me të tash, divorcoi edhe pasdhe ta morën ungrëndin më lejoat mua. Edhe këtë person profeti sallallahu alaihi wasallam e ka juetur ciapi i marhua këtë personin. <laughs> Etesul musta'af thotë. <laughs> Pse? Sepse ky personin të vërtet nukul burr, po tësë burr, më ano provendon, nuk e di të tjerë. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala e ka kundërtu person t'cap. Po jo t'cap, t'cap i marrua. Edhe ka thën profeti sallallahu alaihi dhe sallam la anallahu al-muhallila wal muhallila leh. Le. E ka mallkuar Allahu të t'capin. E ka mallkuar këtë që e lejon dhe ato person porcinin lejohet. Të dy e ka mallkuar Allahu. Pse kjo është hile. Hile për dënë ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Pra dhe Allah suhërën talë e ka në luar të dojgjeje. Edhe i ka thëmë Profetis Sallal Sallam një gruaje që do në të të është e buri parë. Jo, dhe dhe dhe sa të që josh mjaltin e ti, e që josh mjaltin të të andë. Kushtu i ka thëmë? Shqale Profetis Sallal Sallam. Këta e në tre kushte. Këta e në liqët e islamu dhe Islamët, dhe, dhe nuk kanë të do më të në turpë. Të Kjo, gjithë të liqët të rëguam, kam n të cilat janë gra që kanë periudë, ndërsa nëse gruaja është pra e tyre grave të cilat nuk kanë periudë për arsye të ndryshme, atëherë nuk ka problem nëse njeriu jo e divorçon atë në çdo kohë dhe nuk ka për të domun problematikë së çka për gratë që kanë periudë. Gruaj që kanë periudë nuk, nuk lejohet të divorcojnë kurin periudave. Aseun lejohet të divorcojnë kurin pas artist kur është i keprekur. Ndërsa gruaja kur nuk ka periudë lejohet të divorcosh atë në çdo kohë. Gjithashtu edhe gruja kërë është shtatë zanë, lejo të divorcohet në shdo dhe kohë. Më më përveç të tyre rastëve, rasti në në konkretë është rasti me, me, me i përgjithë shumë në shku gruja ka perioda dhe duhet divorcohet në basë për përshet që të rëguam, ndërse nëse nuk ka perioda, është të zanë, lejo të divorcohet në shdo dhe kohë. Dhe nëse nuk ka perioda, lejo të divorcohet në shdo dhe kohë. Përse Allah i madhur ka vendosë në në Kyu ligjësh vendos se pse nëse do lejoheshi që divorcoheshë gruaja kuronë periudave, atë do zgjatësh shumë kohë pritjes së saj, sepse koë pritjes së tre menstruacione, tre perioda. Dhe kur ti e divorco natë një periudë, domethënë jo, e mund të ketë filluar përgjysmë atë. Atëh që nuk i quhet. Atë bërojnë sa i duhet edhe tre periuda të tëra, i bie tre perioda e gjysme ose më shumë raste. Pres shumë sa dësh duhet. Dhe nëse e ke divorcuar në një kohë ku është e pasur dhe e prekur, Atë ka mundësi domosdoshmë që ajo do mund të të, të jetë shtatzanë, oti se ke kuptuar, nuk e ke kuptuar domosdoshmë, mund mund të, të kenë ngelë shtatzanë se kuptuar, nuk kuptohet. Dhe ç'u ndodh? Kur gruaja ngelë shtatzanë, nuk ka un perioda, dhe prret prret për të vimin periodot, nuk i vijnë periodot. Edhe atë nuk dimë ç'at presi, me ç'at llogorisi kohën e idetit. Ata llogorisi me perioda, apo ata llogorisi si, si shtatzanë? Se gruaja shtatzanë, pritjen e saj e ka deri sa të lindi. Kurse gruaja që nuk është shtatzanë, pritja e saj e ka tre perioda jo, do të them prandaj dhe Islami ka vendosur se ligjet që nuk janë nuk janë pavend, çdo gjë është vendosur në vendin e vet. Wa kana Allahu aliman hakima, do Allahu subhanuhu teala është ditur dhe i urrë të ka vendosur çdo gjë në vendin e vet. Kjo është do të them në aspektin e përgjithshëm në lidhje me çështjen e rregullave të divorcit, këtë do të them divorcin lidhet me do Islamin. Ka disa raste ose ka do të them lejohet kur njëri njëriu, do të them kë ja api të drejtën e divorcit gruas. Dithod, gruas indor, qatush, jo, rase, I thot gruas, ta kam në divorcim ty ndor. Bëj çadur. Po deshet divorcoj. Kjo leo thonë dje. Në çast rase kur i thot burri, edhe kjo logjë ka ndodhur. Mire tregojnë një që ka qenë një prej dietarëve të seleve quheshin Zeinul Abidin, që nipi profetit sallallahu alaihi wasallam. Stënipi profetit sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i devotshëm për ne, e pranishin quaj Zeinul Abidin. Kishte në Ali. Allahu mëshiroft. U martuam me grua. Treqoj që ky person u um, martuam me grua, ka qen shumë njëri i devotshëm. Ky është ai personi i përcjellë ka treguar dietare që kur merrte abdes për të falur namaz, i zverdhë fytyra dhe i thoshim pse zverdhës? Thoshë zverdhëm sepse në unë nuk e dinim përpara ul po të dal për të, të falur. Edhe kur martohet, normalisht e martesën këtë kush nuk e pleqënte se ky ishte nip i profetit sallallahu alaihi wasallam, ishte shumë i afërt. Edhe shkonte një grua, edhe i thot at saj Shiko, thot, ti dëshiro, do të martosh me mua, por un kam kam disa probleme, thotë. Un fun thot, nxehëm shpejt. Un jam shumë shumë delikat në shikimin e gjërave, edhe inati mi këna vështot. Nxehës shpejtin, inati mi këna vështot. Edhe un shumë shumë delikat në shikimin e gjërave, prandaj thotë po qesë ti. Je durimtar me mua, atëherë mirë. Ha, përndryshe mosot më shtroj, un vot të më shtrojnë duan sikur jam burri mirë, prandaj thotë po ta them që vjen në farë, këto metat e mia. Edhe i thotë kë gruaja, më i ke se ti në sjellje është ai i cili të detyron ti sillesh kështu. Subhanallahu. Edhe i thotë ky pashë Allahu do ti e gërye ime. Edhe mortoj me ta. 10 vjet tregojnë kanë treguar tatë më 10 vjet nuk e ka qortur, llogjet me këtë ndjesjellë, nuk e ka qortur, po ky kishte të ndjesjellë themi ne, por ky ka qenë një njeri më i devotshëm, subhanallahu, që ka parë dynjaja. Ky. Edhe adhurimin e tij, domethënë ku kanë qenë zënën e Abidin në krye e zbukurimi e adhuruesve. Domthon, dhe domon dhe ky ka qenë si thonë kurora e adhuruesve. Ky ky ky njerëj. 10 vjet nuk e ka qortuar për asgjë gruan e tij. Llogoj 10 vjet, mos e thosh një herë pse qysh tek, llogoj dhe çfar çfarë bin e ka pasur e dhuruar për këtë. Dhe Domthon gratë dhe nuk ka. <gjali> dhe mbas 10 vjetësh ndodhin në mes tyre një mosmarrveshje. Ndonëme do një mos marrveshje. Edhe i thotë, "Ky i thot gruas tij, ta kam lënë divorcin dorë ta dhe." U mërzit për sa ta kam lënë divorcin dorë, do të bëj çadush, un po deshën ndao. Pastaj bëhet pishëm. Edhe sepse kishte frikëse mosajo, nuk do kërkon divorc sepse kishte 10 vite, do të thoj 10 vite pa u ndarë asnjë, pa kërkuar asnjë asnjë lloj problematikë asgjë fare, hiç, domun duke net. Doon është çudi, është diçka shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shum, shum, shum rrallë në dyja. Edhe mbasi që kalon një far kohe, i, i thotoi, "A kishe friktes se unë të do do kërkoj ndarje?" "Jo, thotë, ti e ruajte, e ruajte martesën tonë për 10 vjet. Ata humbën, ta humbun hum atë për një orë ditë." Ta kam kthyer ty thotë. Edhe i thotë, "Ky pashë Allahu, me vërtetë që ti je një femër me mirësi e me vëllai që më ka bërë Allahu." Kjo është të si për e treguar si rast kështu domun për çështjen e divorc, domun me që kishte lidhje me divorc, sepse këtu nuk ka ide dogj drejt, por ideja më që burri mund t'i japë dhe gruas nëse dëshirojnë të çojnë divorcin në dorë. Në disa raste pse ka raste burri kur i jep, domethënë bëhetishman për të llojjeve. Kjo është thonë për sa i përket çështës divorc, kjo është çip hyri e pastaj inshallah msimin e ardhsh do të trajtojmë disa detaje të tjera lidhje me divorcin. Këto bëjmë me këtë çështje ne janë çështje të rëndësishme thonë drejt që duan njohur për muslimanëve.